Javasolnák itt az örtársnőknek azt, hogy hát egy, egy műsorbizottságot műsor szervezzenek, egy műsorbizottságot, amik hát az igényeivel hát a zenekar felé, és egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az megfelelő igények, amik, hiszen széleskálú sportkőreink vannak, elég, elég, elég sok van, elég sok van itt, cseplen, akik működnek, és hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük is, hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatal van sportnál, sport, nice. és egy hát az igényeket. Szerintem szerint A szerint BB kultúros, ezt meg tudja oldani, én A Ezek szerintnek van, vannak, van, vannak úgy, hogy hát a kapcsolatot feltétlenül fel kell venni valódi. Addig jó, mi Kádár él. Nagyon kellemes vasárnap délután kívánunk mindenkinek, remélem, hogy mindenki hazaért a klubrádióért folytatott tüntetésért, és hogy Pataki Gábort idézem, elhelyezkedett a kényelmes foteljában, vagy leült a konyhában a kis stokira, hogy meghallgassa kedvenc műsorát, amely vasárnap délután az egyetlen műsor, ami élőben jelentkezik a klubrádióban vasárnap. Szóval, ez itt az addig jó még Kádár él, a háttérben Bence József, Johnny, Pataki Gábor, és természetesen Árpási Bence, aki még hozzá akart nyúlni a webkamerához, de Pataki azt mondta, hogy ha hozzányúl, akkor leteri a kezét. Úgyhogy ilyen vidáman telnek itt a napjaink a Klubrádióban. Egy kicsit kapcsolódik a mai műsor témája a mai tüntetéshez, de nagyon áttételesen, tehát semmiféleképpen azt meséljék el, hogy mi volt ott, és semmiféleképpen a médiatanácsot találjuk meg, hanem, hanem arra biztatom önöket, hogy kezdjenek el kutakodni a saját merevlemezeiken, és keressék meg azokat a kulturális alkotásokat. Letlégyen az film, könyv, újságcik, zene, lemez, külföldről behozott irodalom, irodalmi újság, nemzetőr, és a többi. Tehát ami az önök számára egyfajta revelációval bírt, a rendszer megértésével kapcsolatban. Amikor rájöttek arra, hogy fú, hát ez egy veleig e, veleig romlott és igazából menthetetlen rendszer. E, van, aki ezt e, későjtött ez a kezébe, és természetesen azért e, adjunk egy lehetőséget Haraszti Miklósnak is, aki ugye éppen az imént szerepelt a hírekben és beszélt arról a perről, mi 1973-ban a Darabért című könyve miatt folyt ellene, tehát uh, maga a szamizdat irodalom is, vagy mondjuk illegálisan terjesztett irodalom is ebbe a tárgykörbe uh, tartozhat, de, de mondom, szerintem ilyen filmek is vannak, és a, a, a, a pontosan a tű emlékre vágyom én. 240793 a telefonszámunk. Halló! Halló! Halló, vagyok. Szavaz, Gyurika vagyok! Szia, Gyurika! Na hát, nem tudom első lenni, de mondom. Én mond, majdnem azt mondtam, hogy Sziabájsz. Igen, <gül> ő szokott elő lenni. Igen, mondtam Szia, Na, a szó, hogy <gül> új impózion, Osz -olala. Amiből én, mivel ott tanultam egy másfél van és hozzájutottam az ottani magyar nyelvű új szimpózion, ami iszonyú erős és őszinte is, nagyon magas névon hozta Magyarországon elnyomott irodalmat. Így Petrinek, a Breznyek halálára, meg az Kisport Kukeroddal, meg a személyeket én ott olvashattam. Hát a, a Kisport Kukeroddal ugye az a a így ídala? Igen, A kis... Kis... az első sort kis... mondtam a témelyet. Kukerommal -kuk... Kuk -kuk menni, az az mi lennénk a... az ország, azok kukucskáltam. Igazad van, ott se basznak. <gül> írja Petri-et. Jó, hogy én inkább azt a sort akartam idézni, hogy akkor vajon te is. Dugó mel a régban rémbüt... áhtatnád a. Igen. Fájernemült. Én pedig az vétálban melegítőben papucsban rendelkeztem a Dugom Ményi is el a rémült ezeket... hernyót írja. Ezt jól hat ezt észeket mind tudom persze, de nem úgy van, hogy a tudom, hogy messze tőlük itt arra láttam, hogy nem a gomba szúrt. Igen, de hát nekem ez az egyik kedvenc versem a, a, a, a beszúló ídala, de természetesen a a, a felfordulta a fedszájú <gül> hát, véintrac nem nem veszi elő többi a a. és jobb már rendes. Egyébként a koszorúk várják csőrjéhez majd lövik, lövik értük is a üdvözlést. Nem, lövik, lövik, löv, löv, lövik már az üdvölt. Az az nem, nem értük, hanem lövik már az üdvölt. Mindegy, soha nem Igen. Nem veszi elő többi a húzhatós típust. A vagyok toberit. Vagy de jó, hogy mondjuk ezeket. Köszönöm, szépen hagyok másoknak. Megtisztelő volt, köszönöm szépen. Gyűrűk a siá. Hát de jó volt Petri györedre emlékezni. Isten Haló. Haló. Párinkás legyünk, kicsoda. Én pedig vistán vagyok. Mit egy, egy kicsit, ha a rádióját, akkor az adalék az jobban lenne érthető. Bocsánat, csak vezetek kis ja, adalék. Jaj, egy, egy kis adalék. Én a 70-es évek közepén devreztemben a görülöt... Csapálytűzemi orgánumnál volt a újságíró gyakornok. De szép neve van. Hát hiszem, mert csoda volt. És hát akkor hosszú évekig Kádárreftás nem látogatott Debrecenben, szembe, meg volt sértődve valamiért. De miért? Nem lehet tudni. Nem tudom, mert vala... én arra emlékszem, hogy valami olyasmit mondott az utolsó látogatásánál Kádár Eftás, hogy ha önök a zenélés szökők úton kívül mást is tudnak mutatni, akkor majd jönök. Uh -huh. És akkor van valami ilyes, hogy az aranyika előtt volt, egy nem És lényeg, hogy híre ment, hogy a Kádár Elftárs Debrecenbe látogat. Uh -huh. A Gördülő Csapágy című egységet nem lehetett megközelíteni, csak egy vasúti átjáró. Uh -huh. És hát az évekig, akkor sok-sok tengely lelte halálát. Na most egyik, egy éjszaka alatt már simára aszfaltoztak mindent. Évekig föl volt turva a gyár udvara, 10-15 terautónyi muskárt hoztak, cserepes muskárt. Ezt jól betemették, és akkor elültették a cserepes muskártékot, és hát két napig gyakoroltatták ott a, a dolgozókat, tehát természetesen ott ki volt jelölve, hogy kivel fog kázárást parolázni. Uh -huh. Soha nem selejtem, hogy olyan persej, vagy gyűrűzem, vagy nem tudom, mi volt egy. Rózsika egy kart húzgált egész nap, és akkor Rózsikával betanították, hogy a kázáreztárs azt fogja kérdezni, hogy hogy érzik magát a jazdas. Önnek azt kell mondani, hogy nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem a munkámat, nagyon változatos, semmi pénzért nem cserélném el máshoz. Ez, ezt a mondat résztet úgy megjegyeztem, hogy, hogy ilyet, semmi pénzért nem cserélném el másot. Kádár Erztásot kísértük, mert ment Nádudvarra, akkor uh -huh. volt ott egy vörös csillag nagyon komoly, nagyon-nagyon jó hús hüzen, uh -huh. és volt egy kirakodó vásár. Uh -huh. És ugye Kádár Erztás végig sétált a vásárban, és egy öreg bajuszos kalapos bácsi, kisunokája ott volt mellette, és a következő mondatot mondtam, hogy kisunokám, jól néz meg ezt a bácsit, ő teremtette meg nekünk meg a jó jólétet és ezt a kemény, erős magyar forintot. Na, no, csak ennyi. Nagyon kedves, köszönöm szépen. Viszont hallásra előtt. Viszonthallásra, szervusz István. 24 07 Ezek a benyomások természetesen legalább annyira fontosak, mint az irodalmi művek. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Szeged. Szervusz, Szeged. Végül is te sugalta ezt a témát, úgyhogy Komolyan. beszélj a száddal. Igen, hiszen te mondtad két alással előtt, ezelőtt ha, így vettett fel... Akkor már csak a piramis hiányzik, mert a piramissal is elkezdődött, mondom, egy ilyen teljes felbomlása mindennek. Uh -huh. Akkor jöttek rá a fiatalok, hogy lehet máshogy is. Na mindegy. Én a mérettség után elmentem csepp hogy megnézzem azokat a szülőket, akik majd beadják a gyerekeiket hozzám. Ott kezdtem el ilyen melós uh -huh. irodalmat olvasni, hát, és ott, ott mint lejött az a nagy vezető, én nem tudom, fehér, Vári, vagy én nem tudom, ki volt már az és akkor három napig leállt az egész csepel. Uh -huh. Hát egy teljes képmutatás volt. Szóval mi dolgozhattunk kitört ablakoknál, mocsokban, piszokban, minden szarba. de ha lejött, akkor ő szépet látott, és akkor is már gondoltam, hogy mit bejöhetett volna úgy, hogy, hogy, hogy, hogy úgy, úgy csak úgy bejön egy belépővel. Uh -huh. Ezt akkor látta volna, hogy hogy él csepeli melócs. Na és utána, hát mit tőle, Dostoyevsky, Viktor Hugo Steinbeck, uh -huh. Thomas Mann, meg Isten tudjam. De... A filmekből, meg a her, meg volt ez a hód hódnővér, ami elég jó volt. De olyan magyar alkotás, ami, ami, amiről azt gondoltad volna, hogy te jó Isten, hát ezt hogy engedhették moziba? Olyan volt? Hmm. Nem, nem tudom. Nem hát, emlékszel hát a, izé... a, a Hogy hívták az első köztársaságjárnökünket? elnökünket? Göncárpád. Na, a göncárpád, Ő neki volt egy könyv. A sarusok, uh -huh. az ilyen tisztákról szólt, a katarokról, ilyen eretnekekről, Aha. vagy a valdencekről. És na, az, az, az is, de ez inkább személyes. Szóval mondtam, hogy volt egy barátom, aki a Fidesznek az alapítója lett, uh -huh. aztán ki is lépett. Ő ilyen társadalmi úton indult el, én meg inkább ilyen napfibér sarusok uh -huh. úton, tehát ez egész más volt. Tisztel. De mm, Magyar. Uh -huh. Tehát, tehát ilyen lehetett például... Volt az a, a melósíró, aki akit olvastam akkoriban, amikor a melós olvastam. Hogy hiszták azt? Hajnóci, Hajnó, hajnóci, hajnóci Péter, igen. Na, például őt uh -huh. mondjuk. Voltak ilyen szociográfiák, illetve ilyen, olyan, olyan dokumentumfilmek is, amelyek akár kiisverhették, illetve hát voltak olyanok is, amik igazából kiisverték a a biztosítékot a hatalomnál, de volt ilyen játékfilm is, hát ugye azért tudjuk, hogy a tanú című film is azért annak ellenére, hogy az 50-es évekről szólt, azért egy kicsit szólhatott a 70-es, 80-as évek Magyarországáról is. Na biztos, te mondom, én nem ezen a én inkább mit tudom én ott teljesen. A maximumban volt ez a Bergman filmklub, meg mit tudom én, inkább ilyen emberi Személyes dolgok, amik, Aha. amik például most is, én szeretem a klubrádiót, mert bárhol viszem a lakásba a kis rádiómat, mindenütt szól, jó a frekvencia, vonalom. Uh -huh. De azért is szeretem, mert értelmes, szóval mélyebb emberek szólalnak meg. Például volt ez az Enyedi Júlia, vagy Enyedi Ildikó, Ildikó. ha a filmrendezőre gondolsz. Csak van egy kis bajom, lehet ez kis bajom? Uh, hát egy kis bajod lehet, de biztos, hogy nekem kell, hogy elmondjad a bajodat? Hogy, hogy a riporterek sokszor magukat hallatják, és ezeket a mély embereket nem engedik e, kibeszélni, és valamit elvárnak tőlük, azt akarják kiszedni belőlük, nem. És, hogy több lenne az, amit Aha. ők maguk mondanak, mert ez az enyedi például nagyon jó, csak 80 ban nem hallottam őt, hanem a riportert. Aki, aki nagyon fölkészült, nagyon jó, csak egy kis teret kéne adni az embereknek benne. Hát, azok a kollégáim, a akik, akik mondjuk... Klasszi sokkal mélyebb emberek szólalnak meg, mint aki esetleg megszólaltatja. Hát és igen, erre van kitálva ez a szakma, igen. Hát, bocsánat, nem akartam üzenni. Nem, nem, nem, semmi van tehát azért, azért hívunk... Vagy például a Tarkovszkinek a filmjei nagyon voltak, hogyha már ilyen nem magyar ugyan, de kommunista... De, de, de voltak, ilyen, voltak ilyen lengyel alkotások is egyébként, tehát a, a vasember... Vajdától e, e, de mindegy, ó, tehát szeretem, így próbálom a... szeretem, azt is láttam különben de nagyon szerettem egy ó, már nem tudom a nevét, vagyis mm. hát elfelejtettem Égiek Előre című ilyen kis modellkünftáros könyv volt Na, hát, Jó, ő... már Szeged, megnézzük, hogy kinek mi jut még eszébe. Na, legyen más is, igen Szervusz, üdvözöllek, viszont hallásra 24 3, felforgató irodalom, felforgató könyvek felforgató versek az, az addig jobban haló. Szervus, Panni vagyok. Szervusz Panni. A 70-es évek végén láttam egy filmet, ha magyar filmet kérdeztél, a kis Valentinót. Aha. Ami azért hát, akkor elbevágó volt. Hát az, az még most is merbevágó, tehát a kilátástalanságot, ugye Jeles, Andr Jeles Andrást más filmmel kapcsolatban is elő lehet hozni, és terveztem is, tehát azért én is egy jó néhány napja futtatom a, a programata az agyamban, hogy, hogy mik voltak ezek az alkotások. Ugye Jelesnek van egy másik film, és aminek, amit még nem mondok ki. De a kis Valentínó kilátástalansága az azt gondolom, hogy valóban melbevágó volt. A másik pedig, ami könyvben számomra az volt, az a látogató. Uh -huh. Igen. Ez Azon kedves hallgatóink kedvéért, akik esetleg nem tudják, Konrád Györgynek egy Na. szociográfiai írásáról van szó. Ugye Konrád György e, e, város kutatással foglalkozott, és se hát a látogató és is... Azt, ha jól emlékszem, akkor gyálmügyi ügyintéző. Igen, igen, igen, igen. igen. A, a látogató például egy gyálmügyi ügy, ügyintéző, de azt talán, és most azon gondolkozom, hogy jól emlékszem-e, hogy, hogy az első az talán csonkított kiadás volt, és aztán volt a látogatóból egy teljes, de nem biztos, hogy így van, tehát Ezt nem tudom. majd Konrád György elárulja, vagy, vagy, vagy Demszki Gábor, aki kiadta, kiadta a látogatót. Jó. Oké, Nagyon fontosokat mondtál, köszönöm szépen. Köszönöm. Viszont a szervus. Bizony a kis Valentino az. Haló. Haló. Kés, sok, jó napot kívánok. Én a klub rádiót hívtam. És abban tetszik beszélni. Jaj, azt most azért nem szerettem volna jó napot. Véletlenül nem tévedett, amikor. Az Eszterházival kapcsolatban a darabért említettem? Nem, a Harasztival kapcsolatban említettem a darabért. Ja, és akkor hogy jött bele az eszterházi? Nem hangzott el ma még Eszterházi Péter neve ebben a műsorban. Nem, akkor én értettem félre. Hajnóci Péter neve elhangzott? E, nem, nem. nem. De, de Eszterházi biztos, hogy nem. Aha, köszönöm. De semmi baj, nagyon szépen köszönöm. Én is. Kész sokan viszonthallásra. 24 07 95 gyűjtögetjük, gyűjtögetjük a morzsákat, széplasan összeáll a, a szocialista kultúropolitika fellegvára ezekből a morzsákból. Haló! Haló! Milyen képzavarral éltem? Jó napot kívánok! Oh, György vagyok, szervuszkovi! Szia Gyuri! Uh, nekem van egy élményem, és az a baj, amióta megy a műsor, azon gondolkodom hogy egy filmnek a címén, és nem ugrik be, és volt ez a Debreceni telefonáló, és mondta, hogy a Kádár Eftás nem szeretett Debrecenbe jelni. Debrecenben nőttem fel, ez valóban így volt, Aha. Hogy, hogy nagyon nem jött Debrecenbe. Á, viszont van egy Debreceni vonatkozás, a Sára Sándor, és azt hiszem a Csórival írtak egy forgatókönyvét, és meg is csinálták ezt a filmet, amikor a 80-as évek uh -huh. közepén a Hortobágyon játszódik, a Cserhal... Igen, igen, Tüske a, a köröm alatt az a címe. Ez, ez nem jutott eszembe. Na most ez egy valós történetet dolgozott föl, hiszen a városban vagy megyében mindenki tudta, hogy a pártelftársak, a Sikula elvtárs, ő volt a, a, a megyei pártbizottságnak az első titkára, és a, az ő köre, meg a Ortobágyi Állami Gazdaságnak a vezetője, uh -huh. libáznak. Tehát ez a libázás, ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, csak egy ilyen, egy ilyen elterjedt fogalom volt, ők libáztak, és ebben az volt a gond, hogy a hogy a libatartás, a hortobágya mit tudom én, milyen védett növényeket, meg minden, minden védett dolgot azt, azt kiírtott. És egy ilyen nagy ipari ribázás volt, és amikor ez a film elkészült, és még nem mutatták be az az urbánus legenda, hogy a Sikvá Lelftár személyesen elment a kádárhoz, és azt szerette volna elérni, hogy ezt a filmet nem utassák be. Uh -huh. És, és állítólag kádár elküldte, mondta, hogy nem nem is fogadta, vagy nem volt hajlandó a dologról tárgyalni, és így be is mutatták ezt a film. Be, be, be, ráadásul filmszemlén volt nevezett film. de ez egy nagyon komoly, Én még ez ott egy láttam, idő, a reveláció értékű dolog volt, és aki Debrecenben vagy, Hajdu megyébe ér, azoknak ennek sokkal, hogy nem csak milyen jelentése volt ennek a dolognak, hogy egy ilyet meg lehet be lehet mutatni, egy ilyet meg lehet csinálni. Szóval ez már tényleg a, a, a végjáték volt, de ez megkölt. Igen, talán abban az évben is ugyanazon a filmszemlé mutatták be Vitéz Lászlónak a Úgy Érezte Szabadon című filmjét, és szerintem ugyanazon a film szemnél játszották Gatárnak a, a Tiszta Amerika című. Vagy, igen, vagy, vagy mutatta, a, mutatták be. Igen, igen. És a tüske a hát köröm alatt még, is, mintha akkor, akkor lett volna. Jó, azt gondolom, hogy most is készülnek jó filmek, és akkor, akkoriban készültek. Valóban... Koncentráltan gondoltam, tehát így, egy több is készült. Igen, a Schiffer pálistán akkor készítettem. Nem, azt szerintem még 86-87 táján tehát a úgy emlékszem, hogy a filmszemle akkor még így elszortan volt a városban, tehát nem a kongresszusi központban volt az összes, és a, a Tiszta Paradicsom című filmet... Nem, hát az, hogy mikor volt, azt arra nem emlékszem. Én csak azért telefonáltam, hogy, hogy ez a film. Földi Parícs, bocsánat. De a, a, a, a, a viszonya az, az, egy, az egy egész különleges dolog volt, hiszen az a film. Hát ez egy valós alapokon? Ez abszolút valós volt. Tehát az, az a városban mindenki beszéltem, mindenki tudott róla, hogy mi zajlik. Tehát ők azért már a kapitalizmusban éltek ezek az elvtársak akkor. Igen, a helikopteres vadászattól kezdve a... Hát ott volt minden, volt de ez minden. A, libázás, a libázás az egy fogalom volt. Tehát azt arról mindenki beszélt akkor már, uh -huh. akik voltak ebben a libázásban benne. Csak ezért... Köszönöm szépen Gyuri! Szervusz! Szervusz, szervusz! 24.07.953. Az előbb a, a, a sifferrel kapcsolatban nem pontosan fogalmaztam. Nem égi paradicsom volt, hanem földi paradicsom volt, ami szentesi üvegházas termelőről, illetve egy családról szólt. Haló. Papiános vagyok. Napot, Jó napot. Volt. Három héttel ezelőttre visszamehetek? Persze. Jó. Egyébként hiányoltam a bejészt, mert a múlt héten nem volt a VB Bogárba. A bogárhoz úgy látszik, nem tudott az ági barátnőm szólni. Szóval a következő helyzet, hogy ő megemlített, amikor nagy havazásról volt szó, igen. hogy az Asbó utcában dolgozott. Igen, igen, az óra és a központjában. Hát nem, az Ofotértek volt a bemutatóterve. Vagy, vagy Ofotért. Igen, Akkor Na, még nem volt mondani, Én a rengeteget jártam, mert ott lehetett a jó fényképezőgépektől katalógust kapni. És 1972-ben, ott vettem az első igazán komoly színképezőgépemet, ez egy Csinov 3 uh -huh. nemotrom volt, uh -huh. ami abból a szempontból érdekes volt, hogy lehetett csatlakozhatni hozzá motordájbot, és rádiós távkiódót. És akkor 7400 forintért vettem. Ezt azt mondja, hogy nagyon sok ember, hogy átlet nevetséges összeg. Úgy gondoljon bele, páris Kács hogy az egy fél évi fizetésem volt, Persze. de úgy, hogy nem ettem, nem ittam, nem utaztam, nincs könyv, nincs színház. Tehát most mindenki mondja azt, hogy éves fizetésemet jövedem, mert érem, és abból veszek egy fényképezőképet. Igen, de most pontosan tudjuk, hogy most azért egy Na, fizetésből hát, miért már Miért mondtam ezt? Miért? Mert ugye fölmentem a padlásra, és ennek nagyon fog örülni, és elkezdtem kotorázni a mindenféle ilyen hűtőszekrényes ládákban, vagy tévés, kartondobozokban, hogy megvannak, a még azok a katalógusok. És megvan. megvannak. és mit találtam még mellette? E, Három hónappal ezzel beszéltük. A Radis filmet, amit a fénymoziba fölvettünk, és 18 hónap, 18 perces S8-as filmem megvan, és mivel bádok dobozban volt még, az egerek se tudták megrágni. Isteni! Na most én szépen elkezdtem itt az aranyoldalkat nézni, meg interneten. Oh, hogy, és hogy, kellett, hogy hol, digi, hol digitalizálják a szupermózat? Igen, hol tudják átlátszani DVD-re. És találtam egy olyan valakit, aki átjátszotta rá. ráadásra, azt mondta, hogy ha hagyom, hogy forgalmazza, akkor ingyen csinálja. Hát mondtam, szó se lehet róla. Uh -huh. Na most az lenne az én kérdésem, hogy hogy tudom én eljutatni önnek, mert arról volt szó, hogy nagyon örülne neki, hogyha megkaphatnák. Hát úgy, hogy, hogy most éppen hírek jönnek, úgyhogy ne tegye le a telefont. Jó. E, hanem mert mert... A mai, mai témához is hozzá teremték szól, hogy tiltott iradalomhoz. Jó, e, akkor, e, akkor tartsad a telefont, én addig e, e, kimegyek, felveszem a másik telefont, föl, megmondom önnek az elérhetőséget, meg a címet, és aztán még folytatjuk, jó? Jó, rendben van, köszönöm, köszönöm szépen. szépen.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 Az, amikor szakszervezeti buliban van, vagy vállalati buli, április 4-e, november 7-e, ne csak kimondottan bítet játszanak. Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak iszik, esetleg pengesenek azon a gítáron, magyar tehát mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz rossz sem. Addig jó, mi Kádár él? Eh, az előző betelefonáló... Eh, van még itt, hó. Szia, hello. Akkor. Ja, mióta cegeződünk, de mindegy, egy kell. Akkor elmondom, az hogy. Az, az, az, az, az, elő... az előbb nem azt mondtam, Jó, hogy az előbb óta, jó, Radics óta. Radics óta. <gül> jó, akkor elmondok egy olyan tiltott információt, ami <gül> szerintem még most is nagyon érdekes, ahogy mondtam, neked hagyat fogok esni. 1973-ban én azóta is nagy jelenvező vagyok, kaptam egy nagy listát. Egy brüsszeli címmel, ez szól katalog. Jó, rendben van, akkor kérek magamnak egy katalógust. Nem terte 10 tíz nap, kaptam egy bőhőm nagy vastag borítékot, a baltelső sarokba NATO headquarters. Húha, kibontottam, hát ez bizony egy NATO fegyverkatalógus volt. <gül> és nekem nagyon tetszett, hogy például Luckyit akkor a F-16-os CD változatát ajánlotta, és azt mondták, hogy ha 14-et veszek, akkor csak titet kell kifizetni, mert akció van. De szép. Na most akkor ennek volt két folyamánya, egy rövidebbek, egy hosszabb. Uh -huh. Ugye édesapámat behívták a kezdeti rendőrkapitányságra, hogy milyen alapon. Level ez a fia? A... Level ez a fia nato -val. És én utána megkérdeztem, hogy F-16-os ajánlotta fel de nekem nem kell. Azt mondja, nagyon helyes, egy harcos, és mondom, páncéltörölövektől kezdve, a rakét a páncéldán minden van, de most éppen nem kell. Hát aztán el is hitült a dolog, a nato megírtam, hogy köszönöm a katalógust, tovább nem kérem, és vissza is jeleznek, hogy köszönettel, tudomásul veszik, hogy nem kéri. Tehát múlt az idős, 1991-ben, amikor az törvény akkor még nemzetbiztonsági levéltár volt, vagy micsoda, az Antal József miniszterelőkor azt mondta, hogy kikérheti mindenki a rávonatkozó megfigyelési dossziét. Hát én kíváncsi voltam, hogy volt-e valami olyan titkos dolog, amiről én nem tudtam, bár én mindig rossz jó voltam ilyen politikai szempontból, hát azóta is várom a Nem Miért Pedig... nem volt bent <coughs> kikérni rendesen? Nem, nem, nem. Hát a miniszterelnök úr válaszolt nekem, Aha. hogy amint a parlament törvényerőre emeli, akkor megmondják, hogy mikor kapok időpontot, de mert nagyon se... sokan érkültek, haracszitól kezdve Mécs Miklóson, hát gondolom, és akkor hát én azóta is várom, de valószínűleg ő már nem fog válaszolni. Köszönöm szépen. Minden esetre a katalógus azóta is megvan. Köszönöm szépen. Akkor most tegeződünk, papúr, vagy. vagy, vagy akkor ne... maradjunk abba, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. És amit meghallgattál, kívül, azt viszem a jövőjét között. Nagyon szépen köszönöm. Szervusz. Viszont halás a Servus. 2407953. Elnézést kérek mindenkitől, akit véletlenül letegezek, ezek nem szándékos. Időnként kicsúszik a számon. hallo. Szia, Robi. Szervusz, üdvözöllek. Kádár Gábor. Üdvözöllek, Csóly. Megkaptad a fényképet? Semmiféle fényképet nem kaptam. A Pataki mai. Gábornak, főszerkesztőnek átküldtem át a két Volkswagen képet. Ja, azt, azt nem a Patakitól kaptam meg, hanem... Nem azt tőlem, mert addig kutogattam, míg. Ja, istenem, most értem az a tüntetésről, és kerestek, de hát mondjuk már az Mécsestől, Aha. ami örök. És hát. És hát írtam még egyet a, a munkás mozgalmi jelképekről, Aha. mert van egy nemzetközi csillaghajós szövetség, aminek 30x30 centi vörös csillag a jelképe, Aha. és azt se jött át akkor. Nem, de most teljesen véletlenül a... Nem attod a pataki úr? Nem. Nah, nem. Nem. De, de, de azért, mert de Nem pap... kaptál egy ilyen kétértő Volkswagen képet? Nem. Egy de. ásó is van. Rá. Ritkán hazudok. Nem, nem. De, nem, de Patakival kapcsolatban meg de én nem mert. minden címmel küldtem. Nem, nem küldhet nekem. De majd mindjárt rákérdezek, és egyébként megtaláltam, tehát teljesen véletlenül találtam egy olyan képet, igen, igen, valóban, de aztán a héten találtam egy olyan összeállítást. Én am... Meg nekik kutatni, mint külső munkat, Aha, a, amin, amin három kép is van egymás alatt erről a Wehrmacht által használt Égy Volkswagenről, van. amit a, talán a 70-es években készültek a képek. De, hát ez aranyos, már réblik, ar aranyos német fiatalok ülnek, ez a német család egy ilyenben. és az e-mail címemre, persze. az ott van, hogy igazod vissza, meg a másik történetet is el tudom mondani, csak akkor a, a, a olyan pusztába kiáltott szónak tűnik. Jó, Ugye, nem, el, el van foglalva, Pataki úr, a, hát jó, nyilván egyébként. a tüntetés de meg a szert, de akkor küldeném a csillaghajó jelképeket, ami, okay. ami báram érdekes. Rendben van, jól van, nagyon báram. De akkor igazolj vissza, jó? Az lesz az első a dolgom. Köszönöm szépen. Oh, Én köszönöm. Viszonthallásra, Halott Halótessék. Halo! Szia, Péter vagyok. Szervusz Péter, üdvözlőlek! Három dolgot szeretnék, az egyik a korlágy, hogy látogató című könyve, az a hetedik kelti tanácsról szólt tulajdonképpen, és az 69 ben teljesen legális nem a magvető életnek. Én normál egy rendes könyvesbotba vettem meg 17 évesen. Igen, ez a kis alakú, vékony, magas. Igen, így van. Pontosan, igen, ma idáig meg, úgyhogy az nem számizdatót, az normális. De miért, ha, tehát valahonnan, valamiért úgy emlékeztem, hogy, hogy, hogy egyszer megjelent számizdatban is a látogató, de lehet, hogy csak azért, mert hogy a. a a Magbető által a kiadott, az eltűnt teljesen. Ott eltűnt teljesen, és a Kordának a Város Alapító című könyve az később az volt, úgyhogy kicsikét, kicsit tengődött a kiadása. Ja, már a filmekből, filmekről szeretnék neked kettő film. Az egyik a Jeles András ugye az Emlőpár már nem, a kis Valentino, az Állombrigácsi mi Hát ez Isten, az, az igen. Az van 85-ös film, és 4 évig, 89. januárjában mutatták csak be a film lelőtt pár nappal. Azt Kettőről. nem akartam én kimondani, tehát mondtam, hogy, hogy van még más Jeles film is. Ami, igen, ami, igen, az egy többenetes ebbe... jóság, jeles azóta nem tudt ilyet, tudja ez az, az utolsó ez a József és testvér, ez olyan borzasztó volt, amit én láttam, az, az, az, az, az, az egy csoda volt az is. és hát ugye nyilván akkor lehet a legjobban alkotni, amikor... Skoda van, társ és a többiek. Nem. Igen, igen, Rátony Róbertről. Most várjál, még egyet hadd említsek neked, a, egy dokumentumfilm, ami nagyon érdekes, a Tényi István, egy nagyon remek dokumentumfilmet, uh -huh. ő csinálta a Zsumbujról is filmet, csinált egy filmet 1988-ban, Kristály Gyula Oszdi-nyugdíjas politikai Igen, Ezt igen, telt erre a filmet, Amikor Kristály Gyula írogatott nevelembe a Gárdán Elftársnak és utána le, szépen lekapcsolták, és ennek a filmnek azóta is az érdekessége nekem, hogy a Tényi, a Miskolci eh, helyi városi televíziónak az adásából kifilmezett egy olyan három percet, amikor a Túros András volt a... Miskolci rendőrkapitány, mm -hmm. és véres szájjal beszélt a kristályra, és a szocializmus mellett, és hogy is a biztonság börtönbe vele, és a túrosan, de azt hiszem, hogy mai, mai napig a polgárőrségnek az országos parancsnoka. Sőt, miniszter helyettes volt a 90-es évek. Volt, igen, az is. Ezek voltak, kb. a nagy hibák. Hát, a 90-ben kellett volna egy csinálni, hogy ezek az emberek soha többet, semmilyen pozíciót nem kaphatnak. Nem lenne ez az áskálódás, nem lenne ez a, ez a, ez a, ez a borzalmas ellentét kömöző emberek, embercsoportok között. Ez egy nagy hiba volt itt náluk Hi sajnos. Hiba volt, de elszállt a hajó. Sajnos köszönöm, köszönöm szépen, Péter. Szok, van, Viszont a szervusz! Egyébként, ha már a, a film szemléknél tartunk, akkor ott volt a Mi Iskolánk e, című e, dokumentumfilm, amit én azóta is keresek, és sehol sem terem, a Magyar Oktatásról szólt e, 86-as vagy 87-es film lehetett. Halló! Halló! Jó napot kívánok! Halló, halló! Várja, lehalkítom! Nagyon kedves, köszönöm szépen! Jó Szió. napot! Helló! Sziálló István! Szia István! Szia, szia! É, é, csak röviden annyit akartam volna mondani, hogy ami nekem mondjuk igazán fellazító hatással volt, az, az, a, az, a, az Iván Gyennyi volt, hogyha vissza emlékszel még erre a... Műre. Persze, még, még múlt héten is, vagy vagy, vagy, vagy vagy két héten ezelőtt került szóba, mert, mert nem, nem emlékeztem a buslát uh, szó kifejezés feloldására, és az Ádámmal beszélgettem arról, hogy melyik ruhadarab is volt, hogy az alsó vagy felső, gimnaztjorka uh -huh. kiegészítője hát, volt a, a buszlat. Már nem emlékszem rá, viszont hogyha a filmekből említeni kellene De néz, az, ami... az, az, az bocsáss meg István elnézést, hogy, hogy, hogy félbeszakítalak. Az jó hát, régebben volt, persze. De hogy az Iván Gyennyi Szobicsban azért az tényleg e, ilyen, ilyen lidérces, hogy e, tehát ha, ha, ha elkezdenék összegyűjteni a világon, azokat a legjobb befejező mondatokat, könyvbefejező mondatokat, amik így vannak, akkor az Iván Genysovicsnak az utolsó mondata biztos, hogy beleférne, mert ugye az úgy hangzik, hogy, hogy így tehát Iván Gyenyszovics egy napja, és volt belőle még izé, izé 8395. Tehát így, így ki volt számolva, hogy, hogy, hogy hány éve volt még hátra, amit tudom én, hány éves nagyon hosszú börtönbüntetéséből. Bocsánat, ez csak egy ilyen zárójárás megjegyzés volt, tehát az engem mindig hidegrázt tőlem. Meg hát egy filmet egy említenék még a, a jeles műveink kívül, a, a megáll az időt, ami, ami hát én szerintem korához képest bivaj erős volt, szóval tényleg ott olyan mondatok hangoztak el, meg, meg, meg tulajdonképpen én elfogult is vagyok a filmek kapcsolatban, hogy hogy az korát messze megelőzte. Hiszen é, éppen az imént kerültél szóba a Tiszta Amerika című filmmel kapcsolatban, aminek uh -huh. ugye te voltál szintén, ha jól emlékszem, a stávfotósa. Én voltam, igen. És, a... és csináltunk is egy kiállítást abzon a, a, a, a, a, a helyen, ahol most az, az áráz vendéglő van, a, ja. a öt csillagos dohány. A hungária fürdőnek hungár, a, hungár, a valamikor bejáratát alakította át a Laci. Igen. Igen. És ott egy hétig állt egy kiállítás, amit történetesen a Petri Yuri nyitott még. Igen, em, emlékszem rá, mert hogy ugye akkor a fogalás mindegy, belterd, de hát ez a műsor elbírja a beltert, mert az, az is uh. információ. Uh hogy a fogarasi gyártás vezető intézte gyakorlatilag ezt az egész kiállítást tehát, hogy, hogy ott legyen helyfoglalásunk, meg, meg kellett nem volt, valami... Nem volt egyszerű, mert, mert balesetveszély. Igen, tehát le kellett, le kellett zárni ott egy részét, és csak az egyik kaput lehetett megnyitni, és ott Úgy, voltak így, a, a így, így, két méteres képeid. Így van. És azt akartam még csak mondani, hogy, hogy tulajdonképpen nekem végig a 70-80-as években a ha már a filmkészítés szóba kerül, akkor az volt a bajom jó néhány olyan ö, filmalkotóval, akik akkor számolatlanul kapták a lehetőséget akár évről évre, hogy még ezek is sokkal-sokkal többet engedhettek volna meg maguknak, mint amennyit mertek. Uh -huh. Nem tudom, te ezt hogy láttad annak idején. Um, hát én készsőn, tehát, uh, tehát a 80-as évek végén uh, került ember, a... de, de, de valóban tehát, hogy, hogy, hogy merészebb alkotások voltak, és valóban a, a megáll az idő, a, az itt fogunk élni fiammal, e, mint e, nyitómondattal, mondattal, nem, hát nem nyitó mondattal, de hát ugye, csak, az, csak az van a, a, az elején főcím előtt, az hangzik el, mikor a, a, a gyereke kapja a diszirán. Szóval, hogy, hogy, hogy, hogy kemény volt a, a filmművészet, de annyira nem voltam benne, hogy. hogy nem, én, most nem erre gondolok, hanem hogy, hogy azok a kincstári rendezők. Aha. Azokra, azokra gondolok, akiket te is biztos, hogy fel tudsz sorolni azonnal, és uh -huh. annak, hogy neveket említenék, de azok, akik, akiknek nem volt probléma, hogyha filmet akartak volna csinálni, mert csinálhattak, Aha. és hogy ezek az emberek, ezek sokkal többet engedhettek volna meg maguknak, mint, amennyit, mint amennyit megengedtek, erre gondolok. Értem. Yeah. Igazadban. Tehát itt, ami lejött. Tehát kezük lábuk részketet anélkül, hogy erre okuk lett volna. Igazad van, de hát nyilván ott voltak azok a rémisztő esetek, tehát hogy, uh, tehát, hogy, hogy, hogy mitán ha, ha bacsó tanúját bedobozolhatták tizenegy néhány évre, ha az állambrigádot do, dobozba rakhatták négy évre, ha kérdéses volt, voltak olyan pillanatok, amikor kérdéses volt az egészséges erotikának a, a bemutatása ami szintén szerintem ehhez a vonalhoz tartozik. Tehát... A, egy light, light módon? Abszolút light de, de de felismerhető módon. Tehát az később, ugye ez 86 vagy 87 talán a, az egészséges erotika. Illetve más módon közelítette meg a, a, a, a rendszernek a, a működését, de azért mégis halálpontosan ábrázolta. Uh -huh. Vagy nem? akarnánk a, a jó. Okay, jó, köszönöm, köszönöm szépen, vissza a szervus! Változás. szervusz! Nyilván hallották, a ja, az egyik alapítója volt, sokat dolgoztunk együtt, tehát innentől van a, a, a hangrem, illetve a, a, a vitatkozás. Halló! Szia, Robi! Józsi vagyok! Szia, Józsi! Az Iván Gyanítsző is egy napját mikor adták, ki szerinted? 1968-ban szerintem. Korábban, még már 67 ben éppen voltam és dolgozódunk vele, 65-ben a Krucsovi enyülés alatt, Aha. hogy leégesik Sztálint meg az egész rendszerét. Ez a pártvezetés akaratából mm -hmm. volt. hol legális lehet terjesztem, nekünk Igen. egy is megvan. Na most ez megrázó dolog volt. A másik, amit mondanék, ami engem megrázott gyerekkoromban, a 41. szimi film nem arra? Nem, én. A, egy szovjet komisárnő harci helyzetben, Lelő egy tisztet. Uh -huh. húzza a róát, a pusztatús a 41 és örül neki. Erre jön elő egy zászló, vagy a fehér zászló a domnögül, egy cseppűni komédia feloldják a feszültséget, a fiszkó túlélte. Elkülnek a tengerpartra, megszeretik egymást, együtt élnek, és hát szerelmesek. És mindig várják, hogy majd jön valaki segíteni. Vagy a vörös, vagy a fehér valaki uh -huh. ilyen elviszony őket, elinomát környéközben élnek. És akkor egyszer mondja a fiszkokit úgy, kék szemű, hogy, kékszemű, hogy a miénk a komisszárcsal is mondja a mieink. de jobban át a tiszt, és elkezd rohanni a hajó felé. És a komisszárnő hátból övi. Tehát egy eszmér, egy ügyér, egy nő megüli azt, akit szeret. Engem ez megrázott egy kicsit nevet de mondok más dolgot is, jó? Mondja! Állami sofőr voltam, és elvitam a többieket, a tanult megnézni. Hát, hogy egy bizalmi ember, egy szakszeti bizalmi, mert félt hogy elrontom a kollégáimat, mert is sok mindent megvittem a zenét meg könyveket, Aha. a gyanánt. Azon kívül én voltam például autószerainos, és a Miskolci autótóba volt egy olyan, hogy e, többféle műhely volt, és volt egy bizonyos hivatásos e, káderéteg, és megjelent egyszer egy szaksajtóba egy fotó, hogy ők egy gyönyörű sziklakertet. Tudt, kik csinálták? sorkatonák robotba egy hétig, aztán odállt a tisztikkal, és lefutózták magukat, mondom otra apunak. Apu mondom, hazadik az újságíró bácsi. Apám azt mondta, hogy hát ennyihez húzás, fiam, majd szólok neki, mert ismert a szerkesztőséget. Ő is publikált a szak sajtóba. Mm -hmm. Na most még van egy dolog, amit mondanék, hogy az élet a legnagyobb mester amikor 73 ban bevonultam, volt olyan katona, aki félig le volt bénulva. Megkérdeztem a katonát, mert csak ilyen, ilyen milyen milyen támlásszolgáltat adott. Te mondom, miért van be a katonát? Félig béna vagy. Tényleg Félig béna volt keze, lába, arca, látszott, folyamatosan zsibbad. Azt mondja, tetszik tudni őrvezete eltárs, mi nálunk oda az a faluba, aki nem volt katona, nem nősülhet. Ezért ez az ember betegen, és tök egészséges emberek helyett letudta a szolgáltatot. Hát ez is az embernek az egy kis lökést arra, hogy másképp állsa a világot, sok ilyen élményem volt, hogy mesélek, és is orosz színűnök, ha lesz még, akkor beszólok, Oké, okay, jó, jó. Köszi, Köszönöm szépen, szervusz Józsi. Jó. 24 07 95 ez furcsa, hogy még a mozgóvilág e, nem hangzott el ma. Halló? Szervusztok megint Gyurka. Borcs. Szervusz Gyurka. Nem hogy a mozgóvilág, hanem nagyon fontos, hogy mondanék, ami a műsorotok szignáljaihoz is kötődik. Gazdag Gyula. Hát igen. Én a 70-es években a középiskolában filmklubot vezettem, és emlékszem, hogy többek közt a rejzenők lehetnek a nap és a hodárablását, de Gazdag Gyula, hosszú futásodra... Mindig számíthatunk. A, mindig számít. Ész, a mezőimre mező útról a Moké filmtáról hozta oldalkocsis motorottal egy bácsi a filmeket. Ott a középiskolában volt itt a... Napot, és... Gyuri, azt képzeld el, hogy egy hónappal vagy két hónappal ezelőtt még ott volt kint a felrata. Uh, Ez komoly? Igen, le is fényképeztem a temetővel szemben, a te a szemben, szemben és, mo és most tették le egy, egy, egy hónappal ezelőtt, miután én a, az interneten publikáltam ma felvételt, ott volt a Moké filmtára felirat. Volt egy gépet, hát, kis és és akkor azt mondták, hogy gyönyörű kétfenekű, ha értétek, miért kétfenekű uh, lehet lehetett még látni. Fekete-fehérben futott, aztán kikötte a kólát, ott a, a nagyon rosszul szabott lakó seltársak előtt. Hát a, volt, a válogatás, a határozat egyébként a formon. Egyébként egyik kolléga nem szólt rám, hogy ő onnan jött rá, hogy, hogy én beszélek a rádióból, hogy azzal kezdem a mondatot, hogy egyébként le kéne róla szoknom egyébként. Szóval, hogy, hogy azt, az az, azt írta a, a moho sapiens vagy homo sapiens nevű kedves formozó társ, hogy hogy, hogy valamikor mindig röhögött a, a, az előzetesén a műsornak, illetve át a szignáján, és hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy már a világban egyre többen beszélnek úgy. Tehát a kommunikáció átveszi. Egyébként egy nem magyar vonatulás, hadd mondja, a New York árnyai, nem tudom, nem Igen, életedül bemutatták, a, a narkós Szunder a jazzista a narkós, meg a Hunder És ment a Ipolymozíban láttam, emlékszem a Hegetű utcában, és ment pár hónapig, még van nekem talán a régi mozim és tudom, milyen zöldes, vagy barnás ményomással, a tudod, mint az ezermester, uh -huh. vagy a. Igen, e, igen. E, na, soha, olyanban, még kíván írva a New York árnyai, hogy mikor adják a kosút a, a, a Ipoly és a Bózsa uh -huh. mozog az 13. kerület, ugye? Néhány muzeum. Na jól van, Gyurika! Jó, köszönöm, Szervus. Viszont hallásra. 24 07 Haló. Jó napot kívánok! Ez a Igen, és én abban beszél, úgyhogy le kéne halkítani a rádiót, mert összegerjed. Jó, abszillende kis... vagyok. Szia! abba beszél. Ja, akkor most akkor... Interneten keresztül hallgatsz? I igen, interneten keresztül. És van -e egy kis pétje a dolognak. Jó, csak azt akartam mondani, hogy két rossz évszám hangzott el. Köszönöm szépen. Figyelmeztes rá. Iv Iv Iv Iván Gyeniszolicsot illető. 62-ben jelent meg. Uh -huh. Elhangzott 68, elhangzott Ez 63. 65, 60. Igen, hát 64-ben megbukott, úgyhogy 62-es az Iván Gyeniszolics. Köszönöm. Ennek ugyan sok jelentősége nincs a dolg érdem a szempontjából, de egy dolgot azért tudnék mondani, hogy az Iván van egy magyar testvérkéje, ami a lehet jobb nála. Melyik Ez az? a Lengyel József elejétől végig, kis szegény. Uh -huh. gulág, gulágról szól. Ezzel szeretteletesebb, mint az Iván és e, e, Mindenkinek nagyon figyelőben legyen az Igéző című kötetben olvasható. Jó néhány más remek, mint maga az Igéző, meg a Kicsi Mérges Öreg Úr társaságában. Én ennél megrázok, kevesebbet olvastam ő, uh -huh. magyarok, magyarokról, magyarokról szól a gulágon, és hogy maga a rettenet, maga, maga a rettenet, irodalmiaktán kevésbé értékes, bár ezt félve mondom, mint az irányjányi szovics, uh -huh de sokkal megrázó és nagyon-nagyon sajnálom, hogy kiment a köztudatból. Én firkáltam róla a könyveimben, is egy csomót, és nagyon ajánlottam, de hát nem tudom, hogy ennek mekkora hatása volt. Hát, nem most, hát most azért nyilván megint hallják, néha is elő fogják halászni. Tehát elej, elejétől végig elejétől Igéző kötet. Len, Lengyel, Lengyel József, igen, megélte, megélte, sajnos Lengyel József, fúcsú, hogy mondjam, önön ön ön élményeiből merített. Nagyon szépen köszönöm, köszön, Bandi. Én meg, meg Viszonthallás a szervus 24 07 95 3, tehát az igéző kötetben kell keresni ezt. Haló! A szívedre engem korrigált, igaz igaza lehet. Be lehetett, véletlen Nem, nagyon izgalmas, mert jó műsora, de az, amikor azt mondta az sorozatában, hogy a Vietnámban lelőtt helikopterben meghalt a magyar, nem halt meg így, voltam volt a leszanatolóimban. Túlélt az ember, örnagy volt. Egy nagy sebb volt a fején. Nem nagyon örülök neki, hogy most elindultunk egy vitát, Szervuszió. Nem, de hát, bocsíne, ha Oké, okay, ciao. Hello. Kérlek szépen, egy mondatot engedj meg, Attilás Ez egy gyönyörű filmet készített Színetár Miklós ebből az igézőből, Avar István, Rajz Jánostal, a mai napig egy csodálatos, egy olyan 1 óra 20 perces film, ezeken tehát 70-ből máig nézhető. Köszönöm szépen, szépen Péter. Csok, szevasz. Szevasz. Még egy utolsó teljes. Kérlek szépen, Szevasz. Szevasz. Szevasz. Szevasz. Gyors. E, Feltézen kellene a gyurkodásztó, azt tudsz bol, doktor boldogságos pokoljárásáról beszélni, 79-ben jelent meg, uh -huh. szerintem, ami a 73-as papjános féle puskísérletet tálalja, persze nevek nélkül, volt, emigrációban engem megvádoltak, hogy én ezt, e, ezt túlértékelem, mert ott szerepnek tartották. Morvandi Gyuszi megvédett, azt mondta, hogy nem szerep, hanem tényleg egy kritika. Igaz, hogy Kádárik nézve a másik irányba. Másik könyv, mit lehetne filmekről. Borsányi Kumbél a könyve. 79-ben jelent volna a könyvnapra. Uh -huh. ö, nem jelent meg, de egy-két könyvesborda tévedésből kitették. A Kédi Laci, a Baltóbéla után Szeged vendégből mellett talált véletlenül egy kitéve, hát elég Drága volt, nem volt annyi pénznála. Egyet vett, ami az ELTE kollégiumban, a jogikoron ö, olvasottságnak örvendett természetesen. Visszavonták a könyvet tudni. Uh -huh. Őimnek az érdekessége, kicsit legy kardel, de igaz, ennek kapcsán derül ki a Horváth Andreáról, hogy a Horváth Istvánnak a lánya. alma olvasta a könyvet Nyírmadán. És megkérdeztük tőle, hogy ugyanhonnan van már. Mert kb-tagok megkapták. Aha. És három év után derült ki, ezt nem negatíve mondom róla, hogy nem használta ki, és nem dicsekedett fel a Értem. Hát három évig senki nem tudta, de ilyen vájtabb fülőek, mint írjózaci, a többi elcsodálkoztak azok is, hogy hoppá, hát. Orváth lánya, és ekkor a lánya van, és senkinek. Színege tudtam mindenkinek, mindenki, volt nem is volt nehéz a nevéről, Markolyok Petiről is. Aha. Andrea szépen csendbe, mint a többiek húzta az igát hallgatóként. Köszönöm szépen. Én is. Viszont Na, nagyon szépen köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy betelefonálóikkal, hogy szokták mondani, emelték a műsorfényét. fényét. Egy hét múlva újra találkozunk. Köszönöm szépen Bence Józsefnek, Árpási Bencének és Pataki Gábornak, akit majd mindjárt előveszek, hogy hol van a kétértő Volkswagenről két a kép. És egy hét múlva, ha Istén is új akarja, akkor találkozunk pánikás szűcsúbet, hallották a visszanthalásra. Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy ilyen komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mi